Запах диму він відчув у ту ж мить, коли почув важкий глиняний виляск, Ніби неподалік раптом запрацював над формовкою гігантського глечика відповідних розмірів гончар. Замить повз нього, тягнучи довгу драбину, важко протупили четверо големів. Не замислюючись, він кинувся слідом, автоматично відкриваючи нову сторінку свого записника. Вогонь був... Споконвічним жахом тих частин міста, де панували дерев'яна стінка та солом'яний дах. Саме тому громадяни щосили опиралися організації будь-чого на кшталт пожежної бригади. З чисто анмарпорською бездоганною логікою вони вважали, що будь-яка група осіб, котрій платитимуть за гасіння пожеж, у першу чергу дбатиме про те, щоб їй було що гасити. Голими то була інша річ. Вони були терплячими, витривалими, страшенно розважливими, майже незнищенними, а головне, вони були добровольцями. Дехто стверджував, що ідея належала варті, але більшість поділяла думку, що голими просто не могли стерпіти загибелі людей та знищення власності. З містичною дисциплінованістю і без жодного помітного спілкування між собою вони звідусіль збігалися до місця пожежі, рятували людей. Акуратно виносили і складали у бабіч все рухоме майно, миттю шикувались у ланцюжок, уздовж якого блискавками пролітали відра з водою, затоптували останні жарини і поспішали назад до своїх незавершених справ. Ці четверо примчали до заграви на патоковидобувному шосе. З вікон другого поверху одного з будинків вибивалися язички й полум'я. «Ви з газети? – сказав якийсь чолов'яга з натовпу. Так. Гадаю, це черговий випадок містичної пожежі, як той, про який ви писали вчора. Чолов'яга витягнув шию, щоб подивитись, чи Вільям записує. Вільям застогнав. Сахариса дійсно зробила репортаж з пожежі на Лоботрясці, під час якої загинув один нещасний, але тим і обмежилась. А от сенсації назвали це містичною пожежею. Не впевнений, що та пожежа була такою вже містичною, – сказав він. Старий пан Моцний вирішив закурити, забувши, що занурив ногу в миску зі скипидаром. Здається, колись йому розповідали, що це гарний засіб від грибка стопи, що ж у певному сенсі він спрацював. «Ето нам так сказали», – заперечив чолов'яга, чухаючи носа. «Але хто ж нам скаже всю правду?» Це точно, сказав Вільям. Я, наприклад, колись чув, що раз на тиждень на місто з небес обрушується град із гігантських кам'яних брил. Але Патриці щоразу це замовчує. От бачите, сказав чолов'яга. Ми все розуміємо, вони думають, що ми цілковиті, дурні, аж дивно. Мене це теж вражає, сказав Вільям. Пропускайте, пропускайте, через натовт. Роштовхувався Отто, знемагаючи під вагою пристрою, що розмірами та образами нагадував акордеон. Розчистивши ліктями п'ятачок серед натопу, вампір встановив пристрій на триногу і націлив його на голема, що саме вибирався задимленого вікна з немовлям на руках. Зергут, панство! Крупний план!» – гукнув він і здійняв клітку з палах. «Айн, свай, драй! Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Вампір став хмарою пилу, що почав повільно осідати на землю. Якусь мить серед пилу висіло в повітрі щось схоже на маленьку банку, до якої було причеплено поворозку у вигляді великої петлі. Потім вона впала і розбилася об бруківку. Пил зібрався у велику грибоподібну хмару, набрав форми і ось на бруківці постав Отто. Кліпаючи очима і обмацуючи себе, аби пересвідчитись у повному самовідновленні. Впіймавши погляд Вільяма, він обдарував його такою широкою посмішкою, якою може обдарувати лише вампір. Пане Вільяме, ваша ідея працює? Угу", Яка саме? спитав Вільям. З-під кришки великого іконографа вибивався тоненький струмінь жовтого диму. Ви порадили носити собою аварійний запас рідини на букву К, сказав Отто, і я подумав. Якщо рідина буде в пляшечка на шиї, то коли я розсипаю на порох опля, пляшечка упав, розпився, ундя повстав ожив. Він підняв кришку іконографа і розігнав дим. Зсередини почувся тоненький кашель. І якщо я не помиляю, ми маємо успішно відгравірований знімок. Ось чого ми можемо досягти, коли наш мозок не туманить думка про відчинене вікно і голу шию що не цікавить мене усі ці дні, бо я зовсім саф'язайд. Отто змінив стиль одягу, традиційний для його співплемінників. Чорний вечірній костюм поступився жилетці з такою кількістю кишень, якої Вільям в житті не бачив на одному предметі одягу. Більшість із них були заповнені пакуночками з харчем для бісиків, тюбиками фарби, якимись загадковими інструментами та іншим приладдям, необхідним у непростому ремеслі іконографіста. Втім, з поваги до традицій, Отто пофарбував жилетку в чорний колір, оздобив її підкладкою червоного шовку і додав фалди. Акуратно розпитавши родину погорільців, що приречено споглядали, як дим пожежі перетворяється на пару, Вільям встановив, що причиною містичної пожежі стали стало містичне загоряння жиру, котрий вилився на містичну плиту, коли на ній перекинули містичну пательню для смаження містичної картоплі. І Вільям полишив їх куперсатися в почорнілих рештках будинку. «Звичайна трагедія», – сказав він, ховаючи записника. «Прокляття! Часом я в таких ситуаціях почуваюся якимсь вампіром. Ох, вибач, нічого», – сказав Отто. «Я розумію». Я хотів би подякувати вам за цю роботу. Вона багато для мене значить, особливо тепер, коли я побачив, який ви нервовий, що, звісно, можна зрозуміти. Я не нервовий, мені цілком комфортно спілкуватися з іншими расами, гаряче заперечив Вільям. Вираз обличчя ото був люб'язний та водночас настільки ж критичний, наскільки це притаманно вампірам. Так, я бачу, як ви стараєтесь бути трушелюбним до гномів, і до мене ви теж добрий. Це непроста справа і викликає велику повагу. Вільям відкрив був рота, щоб заперечити, але здався. Послухай, я просто таким виріс. Мій батько занадто цінував ну, людське начало, але не в сенсі гуманності, а в сенсі, ну, для нього це означало, що інші раси. Так, так, я розумію. Словом, проїдьмо цю тему, гаразд, кожен може сам вирішити, ким йому бути. Так, так, звичайно, якщо вам треба якась порада, на рахунок дівчат, тільки спитайте. Чого це мені може занубитись порада про дівчат? Тобто дівчат. О, нічого, зовсім нічого без сказав Отто. Слухай, але ти вампір. Яку таку пораду на рахунок дівчат може дати вампір? О, тільки уявіть, ти прокидаєшся і відчуваєш запах часник. Отто зробив паузу. Повірте, я міг би багато, що вам розказати. Але не буду, бо я цього більше не робити. Відтоді, як побачив, світло дня. Він штовхнув ліктем Вільяма, що вже був увесь червоний з ніяковості. Скажу тільки, що кричать вони, далеко не завжди. І весь смак пропадає, ж? Це було давно, швидко сказав Отто. Тепер для мене нема нічого кращого за чашку какао і гарні пісне-співи. Слово честі, так-так, слово честі. Повернутися до редакції, щоб написати статтю, виявилось непросто. Власне, непросто виявилось навіть зайти на осяйну. Отто наздогнав Вільяма, що закляк на місці. «Що ж, очевидно, ми самі напросилися», – гукнув він. «Двадцять п'ять доларів – це чималий гроші!» «Що?» – гукнув Вільям. «Я кажу, що двадцять п'ять доларів – це великий гроші!» «Що?» Повз них проштовхалися кілька людей. Кожен з них ніс по собаці. І кожен на осяній вулиці теж ніс собаку, або вів собаку, або волочився на повідку слідом за собакою або ж із останніх сил, і відбивався від чужого собаки, якого безуспішно намагався стримати власник. Гавкіт уже давно вийшов за межі звуку як такого і перетворився на стихію, вражаючи барабанні перетинки, силою тайфуну, що підняв у повітря склад арматури. Вільям потягнув вампіра до арті, де гвалт був усього лише нестерпним. «Ти можеш щось зробити?» – прокричав він. «Інакше нам не пробитися. Наприклад, що?» Ну, щось із арсеналу дітей ночі. А це, сказав Отто, він спохмурнів, знаєте, це все справді стереотипний підхід. Чому ви одразу не просите мене перетворювати на кажан? Я ж касав, я більше усім цим не займайтесь. Є кращі ідеї. За кілька футів від них ротвейлер, що сильно намагався закусити спаніелем. Ох, ну, гуд. Отто зробив невловимого жеста, гавкіт негайно стих. А ще за мить усі пси, як один, сілися на дорогу і завили. «Не набагато краще, але зараз вони хоча б не гризуться», сказав Вільям, поспішаючи вперед. «Ну, звиняйте, робите мене осиковим кілком», сказав Отто. «Я ще матиму кілька неприємних хвилин, коли буду пояснювати усе це на наступному засіданні. Ви розумієте? Звісно, це не пиття, але як це виглядає? Вони перебралися через напівзогнилий паркан і зайшли до повітки через чорний хід. Люди і собаки йормилися біля інших дверей. Їхній тиск стримували лише барикади зі столів, та ще сахариса, небо як стурбована морем облич і писків перед собою. Вільям ледь розбирав її голос за загальним гамором. Ні, це не пудель. Ні, це пудель. Ані трохи не схоже на собаку, якого ми... Ні, це не той. Звідки я знаю? Бо це кіт. Гаразд, а чому він тоді вмивається язиком? Ні, вибачте, собаки так не роб... Ні, мадам, це бульдог. «Ні, це не те. Ні, шановне, я впевнена, бо це папуга. Ось чому. Ви навчили його гавкати і написали йому на боці «П С. велике. Але Сахариса відкинула з очей пасма волосся і зауважила Вільяма. «Ну і хто тут тепер найрозумніший?» – спитала вона. «Тепер розумніший!» – крикнув пес. «Скільки їх ще на вулиці? Боюся, сотні!» – сказав Вільям. Останні півгодини були найнеприємнішими в моєму житті. Це курка, це курка, дурепо. Вона щойно знесла яйце. В моєму житті я дуже тобі вдячна. Ні, це шнауцер. Ти можеш собі уявити? Уявити, Віліме. Що спитав Вільям. Якийсь бейвс пообіцяв, записав нагороду? Ванкморпорку. І ми це надрукували. Коли я прийшла, черга вже стояла по троє в ряд. Тобто, що зайділо, додумався до такого. Один тут привів корову. КОРОВУ! Я мусила вести з ним дебати про фізіологію ссавців, доки скель не стукнув його по тімені. А тепер бідний троль намагається навести лад на вулиці. Там поприносили навіть тхорів. Слухай, мені шкода. Вибачте, чи не могли б ми допомогти? Вони обернулися. До них звертався жрець, одягнений в просту за традицією омніців чорну рясу. На голові він мав плаского крислатого капелюха. На шиї ланцюжка з колоном черепахою, символом ома, а на обличчі вираз майже безмежно і приязні. А я а, брат шпилько, сказав жрець, відступаючи вбік. За його спиною виявилась ціла гора в чорному, а це сестра Дженніфер, що прийняла обітницю мовчання. Вони втупились у раптово виниклу сестру Дженніфер. А брат шпилько тим часом продовжував. Це означає, що вона не розмовляє взагалі ні за яких обставин. Ох, слабко вимовила Сахариса. На обличчі сестри Дженіфер, подібному до цегляної стіни, оберталось одне око. Ми опинилися в Акморпорку у складі місії єпископа Рожка з порятунку тварин земних. І почули, що ви шукаєте маленького песика, який потрапив у халепу, сказав брат Шпилько. Я бачу, що ви трохи завантажені. То, може, ми вам допомогли б? Це наш обов'язок. Ми шукаємо невеличкого терьєра, сказала Сахариса. Але ви не повірите, що нам при... Люба моя, сказав брат Шпилько, сестра Дженіфер дуже вправна в таких речах. Сестра Дженіфер підійшла до столу перед дверима. Один з відвідувачів з надією підняв щось, що не могло бути нічим іншим, як бобром. Він просто прихворів. Кулак сестри Дженіфер опустився на голову чоловіка. Вільяма пересмикнуло. «Орден сестри Дженіфер вірить в жорстоку любов», – сказав брат Шпилько. «Невеличка корекція, якщо її зробити вчасно, може запобігти відпадінню душі від шляху істини. «А до який орден вона належати, якщо не секрет?» – спитався Отто, тим часом, як душа з бобром під пахвою намагалася надибати вихідні двері, відхиляючись від шляху істини на кожному кроці. Брат Шпилько обдарував його вимученою посмішкою. «Квітів перпентурального гарунку», – сказав він. «Он як?» – ніколи про такий не чув, дуже концептуально. Що ж мені час піти подивитись чій бісики, робити все як слід. При появі сестри Дженіфер на вулиці деякі люди почали швидко вибиратися з натовпу, особливо ті, чиї собаки, моркотіли чи лускали соняшникове насіння. Втім, занервували й багато з тих, хто приніс справжніх собак. У Вільямові наростало недобре відчуття, хоча він знав, що в деяких сектах Омнійської церкви пекельні тортури тіла і досі вважалися найпевнішим шляхом душі до раю, і навряд чи сестра Дженніфер була винна у рисах свого обличчя чи розмірі своїх рук, навіть якщо згадані руки були волохаті, в сільській місцевості це було не такою вже й дивовишею. «Що воно власне робить?» – спитав він. Із черги лунали крики, а волохаті руки вихоплювали собаку за собакою, а по хвилі майже без зусиль жбурили їх далеко вбік. «Як я сказав, ми намагаємося знайти маленького песика», – пояснив брат Шпилько. «Йому може бути потрібна проповідь». «Але… але он той жорстко-шерстний терьєр дуже схожий на малюнок в газеті», – сказала Сахариса, а вона не звернула на нього жодної уваги. «Сестра Дженніфер має дуже гостре чуття на такі речі», – сказав пан Шпилько. «Що ж, ось це не допоможе нам випустити наступний номер», – підсумувала Сахариса, повертаючись до свого столу. «Напевне, легше було б, якби в газеті собака був зображений у кольорі», – сказав Вільям, лишившись на одинці з братом Шпильком. «Напевне», – відказав преподобний, – «він був такий, типу е, сірокоричневий». Вільям зрозумів, що він не біжчик. Це було лише питання часу. «То ви знаєте, який саме собака вам потрібен?» – спокійно сказав він. «Фільтруй базар, Писарчук», – тихо сказав пан Шпилька. Він відтягнув розріз ряси саме настільки, щоб Вільям міг роздивитися клинки, підвішені під нею на ремінцях, і запахнувся знову. «Тебе це все не стосується, ясно? Закричиш – і дехто загине. Спробуєш пограти в героя – і дехто загине. Зробиш будь-який різкий рух – і дехто загине. Хоча взагалі-то дехто міг би загинути просто зараз, і це зекономило б мені час». Ти чув в цій дурниці, що перо сильніше за меч. Так, – прохрипів Вільям. – Хочеш перевірити? Ні. Вільям раптом перехопив погляд Вернигори, що дивився просто на нього. – Що там робить цей гном? – спитав пан Шпилька. – Набираєш шрифт, добротів? – сказав Вільям. – Ніколи не зайве виявити повагу до націленої на вас зброї. – Скажи, хай продовжує, – сказав Шпилька. «Е, – Будь ласка, продовжуйте, пане Вернигоро. Гукнув Вільям, перекрикуючи гавкіт і лайку. Все гаразд. Вернигора кивнув і повернувся спиною. Він театрально підняв одну руку, після чого взявся набирати шрифт. Вільям дивився. Рука, що пірнала зі скриньки до скриньки, сигналізувала краще за семафор. Це пробіл бандик К лежали в пеналі поруч із Т. Абсолютно, сказав Вільям. Шпилька глибнув на нього. – Абсолютно що? – Це е, нерви, – сказав Вільям. – Завжди нервуюся, коли мене обіцяють зарізати. Шпилька глипнув на гномів. Усі вони стояли до них спинами. Руки Верногори знову зарухалися, вихоплюючи з гнізд літеру за літерою. – Зброя? – Пробіл. – Якщо? – Пробіл. – Так, пробіл. – Кашляй! – Пробіл. – Чотири. – Проблеми з горлом? – спитав Шпилька, коли Вільям закашлявся. – Знову нерви до — Добре, Пробіл. Покличу Пробіл Отто! — О, ні, — пробурмотів Вільям. Куди це той гном? — спитав Шпилька, сягаючи рукою під рясу. — До Льоха, Добродію, щоб принести ще типографської фарби. — На По-моєму, у вас тут вже достатньо фарби? Е, — Білої фарби, Добродію, для Пробілів. І для серединок в літерах О, — Віллєм нахилився до пана Шпильки і здригнувся, коли рука того снову сягнула під рясу. Послухайте, гноми ж теж озброєні. У них сокири, і вони дуже запальні. Я тут єдиний, хто не має зброї. І я ще не готовий померти. Будь ласка, зробіть, що збирались, і йдіть. Я чудово зіграв нікчемного боягу, подумав він, бо грати майже не довелося. Шпилька кинув погляд у бік. Як справи, сестру Дженніфер? спитав він. Сестра Дженніфер тримала мішка, у якому хтось борсався. І от всім ля тар'єри, сказала вона. Брат Шпилька різко струснув головою. «Тут всі мля-тер'єри!» кар'єри, пропіщала сестра Дженіфер значно вищим голосом. «А в кінці вулиці стоїть мля-вартовий!» Краєм ока Вільям помітив, як Сахариса випрямилась на своєму стільці. Тепер уже смерть точно була десь неподалік. Отто з байдужим виглядом видряпався сходами з льоху. На його плечі висів один з іконографів. Він кивнув Вільямові. За його спиною Сахариса почала відсувати своє крісло. Перед своєю тацею зі шрифтами Вернигора лихоманково набирав «Закрий пробіл очі!». Пан Шпилько обернувся до Вільяма. «Яка ще біла фарба для пробілів!». Сахариса дивилась на них сердито й решуча, як пані Секретова після непроханого зауваження. Вампір підняв свій апарат. Вільям побачив на ньому лоток з обервальськими земляними вуграми. Пан Шпилька зірвав свою рясу. Вільям стрибнув на дівчину, рухаючись у повітрі, як йому здавалось, не швидше за жабу в сметані. Гноми з сокирами в руках почали перестрибувати через низеньку роджу до кімнати і... Бух! – сказав Отто. Час зупинився. Вільям відчув, що всесвіт розпався. Стіни та стелі злетіли з маленької кулі, як зрізна запельсина шкірка, лишивши холодну, Хрониславу темряву сповнену голок із криги. Уривками чулись голоси, хаотичні спалахи звуків. І він знову відчув те, що вже колись відчував. Що його тіло стало тонким і нематеріальним, мов тінь. Він збив з ніг Сахарису, обхопив її руками і її гостинно прийняла в свої обійми барикада зі столів. Собаки гарчали. Люди лаялись, гноми кричали, меблі тріщали, Вільям лежав непорушно, доки все це не вщухло. Натомість почулися стогони і прокльони. Прокльони були й добрим знаком, вони лунали гномською і свідчили, що ті, хто їх виголошував, були не тільки живі, але й розлючені. Вільям обережно підняв голову. Двері в дальньому кінці повідки були відчинені. Ні черги, ні собак не було. Натомість на всю вулицю чулися тупотіння ніг і гавкіт. Двері чорного ходу розгойдувалися на петлях. Вільям раптом зауважив, що в його обіймах схвильовано дихає тепле тіло Сахариси. Він, хто присвятив своє життя в порядкуванні слів, і не мріяв відчути подібне саме в такій ситуації. Тобто ясна річ мріяв – виправив його внутрішній редактор, але, принаймні, не очікував. «Вибач, мені так незручно», – промимрав він. «Технічно», – вказав внутрішній редактор, – «це була брехня, але брехня в благо. Все одно, що подякувати власній тітонці за чудові носовички і все гаразд, все гаразд». Він обережно відсунувся і, непевно, звівся на ноги. Гноми, хитаючись, підводились теж, кількох з них гучно знудило. Тіло Отто Крика скотюрбилось на долівці. Брат Шпилька, тікаючи, завдав лише одного, але вмілого удару на рівні його шиї. «О, Боги!» – сказав Вільям, – «Це жахливо!» «Коли тобі відтинають голову?» – сказав Боддоні, котрий завжди виявляв до вампіра певну антипатію. «Еге ж не сумнівайся. Ми повинні щонебудь зробити. Справді? Так. мене гарантовано вбили б, якщо не він з його пристроєм. Звіняйте, Агов. Лункий голос чувся з-під лави. Вернигора опустився на коліна. – О, ні, – сказав він. – Що там? – спитав Вільям. – Там, ну, ото. Звиняють? Можна мене хто-небудь витягти? – Вернегора, скривившись, сунув руку в темряву. Тим часом я голос продовжував. – Ох, божечки, тут дохлий щур. І хтось, схоже, загубити свій ланч, який ігідота. – Не за вухо, не за вухо, бідте, за волосся. Рука з'явилася знову, тримаючи голову Отто згідно з її власним проханням за волосся. Очі крутилися в орбітах. «Всі шевий?» – спитав вампір. «Головне не втрачати голови в критичній ситуації. Геш?» «З тобою все гаразд, Отто?» – спитав Вільям, відчуваючи, що це була б ідеальна фраза для чемпіонату з найбільш ідіотських запитань. «Що?» «А, так, так, мабуть. Не мені нарікати. Справді, все гарно. Хоч я тепер маю, як то кажуть, певний фізичний недолік». «Це не Отто», – вимовила Сахариса. Її тіпало. «Звісно ж, це він», – сказав Вільям. «Тобто хто ще міг би…» «Отто вищий», – сказала Сахариса і вибухнула реготом. Гноми теж розреготалися в ту мить, вони б розреготалися з чого завгодно. Отто підтримав їх без надмірного ентузіазму. «Егеш, ха-ха-ха!» – -ха", сказав він. «Знаменитий акмарпольський гумор! Зер смішно! Смійтесь далі, про мене не турбуйтесь. Захариса ледь не задихалася. Від такого Реготу можна було і померти. Вільям якомога обережніше, струсонув її за плечі, і тут вона заплакала. Крізь гучні схлипування пробивалися пароксизми Реготу. «Краще б я померла!» – схлипнула вона. Краще б я померла, схлипувала вона, а все ж коли небудь обов'язково спробуйте, сказав отто. Пане Вернегоро, чи не могли б ви піднести мене до тіла? Воно десь тут. Може, тобі, може, тобі, тебе пришити до вичави Вернегора. Ні, ми легко загоювати свої рани, сказав отто. О, ось воно, ви не могли б покласти мене біля мене і відвернутись, бо це трохи, знаєте, незручно робити на чужих очах, ніби пісяти. Гном усе ще під дією темного світла підкорився. Ще за мить усі почули «Окей, можеш надивитись». Отто цілісінький сидів на долівці, протираючи шию носовичком. «Йому треба було пробити мій серце осиковим кілком», – сказав він. «Так». «Що це все було?» – гном сказав, що я відволікти увагу. «Ми не знали, що це буде темне світло», – скрикнув Вернегора. Звиняйте, все, що я мав, хто землянів в угри. А ви сказали, що справить нехайна, і що я мав робити, я ж зав'язав. З темним світлом жарти кепські, сказав гном, відоме Вільямові, як сонні. Не все. Між іншим саме мені, а не комусь тепер треба випрати комірець, огризнувся Отто. Вільям щосьсили намагався заспокоїти Сахарису, котра досі тремтіла. Хто це був? спитала вона. Я не впевнений, але їм явно потрібен собака правителя ветеранів Це була не справжня черниця, присягаюсь. А вже ж сестра Дженіфер виглядала дивно. Це було найбільше, що Вільям був готовий визнати в голос. Я не про те фиркнула Сахариса. В школі я бачила гірших. Сестра креденція могла б двері прогризти. Я говорю про мову. Я впевнена, що мля – це погане слово. Вона вимовляла його саме так. Тобто було чутно, що це погане слово, а той чернець, він мав ножа. За їхніми спинами на Отто насувалася біда. «Ти використовуєш це для зйомок?» – питав Вернегора. «Ну, а що таке?» Кілька гномів ляснули себе по стегнах, напіввідвернулися і зобразили на обличчях типову міні-пантоміму. «Не можу повірити, що він аж настільки дурний!» «Ти ж знаєш, що це небезпечно!» – скричав Вернегора. Звичайні забобони, заперечиво то, найбільше, що може трапитись, це що власний морфосигнатура об'єкта три зони, тобто частинки речовини з фазовий континіум релятивістської хронотеорії, від чого виникне ефект мультиверсуму, котрий інтерферувати з ілюзією дійсності і множити метаекранізації згідно з тенденцією екстраполяційних квазі-процесів, розумієте? Ніхт загадкового. Ті двоє явно злякались, вставив Вільма. Вільям. Вони злякались, сокир, оперто сказав гном. Ні, вони злякались відчуття, ніби їм зняли верхівки черепів і насипали в мозок колотого льоду, сказав Вільям. Верногора моргнув. Ну так, і цього теж, погодився він, витираючи лоба. Ти точно все описав, не заперечиш. У дверях з'явився силует. Вернигора схопився за сокиру. Вільям застогнав. Це був Ваймс. Гірше за це. Це був Ваймс в образі Ваймс із усмішкою хижою. «Агов, пане Деворде», – сказав він, заходячи, – «просто зараз містом гасає кілька тисяч на зграя собак. Цікава новина, правда ж?» Він сперся на стіну і видобув сигару. «Власне, зграє собак – це я так, для простоти», – сказав він, черкнувши сірником обшолом верни гори. «Можливо, треба було сказати здебільшого собак. Плюс трохи котів. Точніше, в цілому на вулицях їх зараз, зараз аж ніяк, не трохи. Бо ж, знаєте, мало що зрівняється з повінню собак? Сформулюємо це в такий спосіб. Які б'ються?» Кусаються і виють. Особливо маленькі породи, котрі, я про це згадував, взагалі дуже нервові. О, а про худобу я казав. Ну, знаєте, як воно буває. Ярмарковий день, народ веде корів. І тут, за рогу, з гавкодом виливається річка собак. Я вже не кажу про вівці і про курей, хоча, схоже, якраз їх у місті наразі відчутно поменшало. І він подивився на Вільяма. У вас виникає бажання щось сказати? У нас була невеличка проблема – «Не може бути, розкажете?» «Собаки запанікували, коли пан Крик робив зйомку», – сказав Вільям. Це було щирою правдою, зрештою темне світло викликало паніку навіть у мислячих істот. Ваймс лиховісно поглянув на Отто, котрий винувато роздивлявся підлогу. «Тепер, – сказав Ваймс, – дозвольте розповісти вам ще дещо. Сьогодні обирають нового Патріція. І кого ж?» – спитав Вільям. «Я не знаю», – сказав Ваймс. Сахариса висякалась і сказала, «Це буде пан Нікчемський з гільдії шевців і кожум'як. Ваймс із підозрою подивився на Вільяма і запитав Сахарису, «А ви звідки знаєте?» «Всі знають», – сказала вона. «Так сказав мені сьогодні помічник, помічник пекаря». «І що б ми робили без чуток?» – сказав Ваймс. «Словом, пане Деворда, сьогодні не найкращий день для створення проблем. Мої люди вже допитали декого з тих, хто приносив вам собак». «Хоча можу зауважити, допитали, допитати вдалося небагатьох. Більшість громадян воліють не спілкуватися із Вартою. Уявлення не мають чому. Ми ж такі уважні слухачі. Тепер ви нічого не хочете сказати?» Ваймс демонстративно оглянув кімнату і знову звернувся до Вільяма. «Я бачу, всі дивляться саме на вас. Час не звертався до Варти по будь-яку допомогу, промовив Вільям. Я не мав на увазі допомогу. Ми нічого не порушили». «Це вже мені вирішувати». «Справді?» – цікава думка. Ваймс побачив, як Вільям витягнув записника. «Ось як», – сказав він. «Ну що ж». Потягнувшись до пояса, Ваймс витягнув прямий округлий шматок темного дерева. «Знаєте, що це?» – спитав він. «Кійок», – сказав Вільям. «Дубець». «Він же останній аргумент», – рівно сказав Ваймс. «Палісандр». І ламедонське срібло – прекрасна робота. Ось тут, на цій пластинці, закарбовано, що я повинен підтримувати спокій, а ви, пане Деворде, на даний момент аж ніяк цьому не сприяєте. Їхні погляди схрестилися. Алісандр, примітка 23. в американському сленгу. Назва цього цінного дерева вживається також у значенні поліцейський кійок. Що такого цікавого зробив Патрицій перед. «Інцидентом», – спитав Вільям так тихо, що, напевно, його почув тільки Ваймс. Ваймс і оком не змигнув, але за мить із несподівано гучним стуком поклав кийка на стіл. «Сховайте, записник юначе, тихо запропонував він. «Поговоримо вдвох, без задіяння символів». Цього разу Вільям зрозумів, де лежить шлях до істини. Він поклав записник. «Чудово», – сказав Ваймс. «А тепер, поки, поки ваші друзі тут прибиратимуться», «Ми вдвох зайдемо за цей ріг. Просто неймовірно, скільки меблів може потрощити звичайна зйомка, і геш? За рогом він сів на перекинуту ванну, Вільям задовольнився коником-гойданкою. «Гаразд, пане деворте, зробімо по-вашому», – сказав Ваймс. «А я і не знав, що тут є щось моє. Ви не збираєтесь поділитися зі мною тим, що знаєте, вже ж? Я не впевнений в тому, що знаю», – сказав Вільям, – «але я думаю, що правитель ветеранів незадовго до нападу робив щось важливе». Ваймс витягнув власного нотатника і прогортав його. «За кілька хвилин до сьомої він увійшов до палацу через тайні і відпустив охорону», – сказав він. Його не було всю ніч. Ваймс знизав плечима. «Його високість приходить і йде, коли вважає за потрібне, і перед охоронцями не звітує. Це вони вам усе розповіли?» Вільям чекав на це запитання. Щоправда, точної відповіді на нього він не знав, але охоронців у палац, наскільки він міг судити, набирали не за уяву чи особливості мовлення, а швидше за бездумну відданість. Той, хто називався Костем, був на них не схожий. Не думаю, сказав він. Ах, не думайте. Обережно, обережно, кость заявляв, що знає пса Ава, а будь-який собака має помічати, чи не робить його господар чогось дивного, адже собаки полюбляють, щоб усе йшло за заведеним ладом. Гадаю, відсутність його високості в палаці у таку годину була дуже дивною, обережно сказав Вільям. це вибивається з заведеного ладу. Як і спроба зарізати клерка, а потім втекти з непідйомним мішком готівки, – сказав Ваймс. «Так-так, ми теж це помітили. Ми не дурні. Ми тільки так виглядаємо. До речі, охоронець каже, що від його високості пахло алкоголем. Він п'є? Не постільки, щоб це було помітно. У нього в кабінеті є бар». Ваймс посміхнувся. «Ви це помітили? Він любить, коли п'ють інші». Але в даному разі, можливо, він набирався хоробрості для Вільям затнувся. Ні, тільки на ветерані, він не та людина. Правильно, сказав Ваймс. Він дещо розслабився. Можливо, вам краще подумати ще, пане Деворде? Можливо, так. Можливо, вам вдасться знайти когось, хто допоможе вам подумати ще. Щось у його поведінці давало зрозуміти, що неформальна частина розмови закінчилась цілком і повністю. Вам багато відомого про пана «Нікчемського», – спитав Вільям. «Про Тутля Нікчемського? Син старого Туска Нікчемського. Останні сім років президент Гільдії Шевців також м'як», – сказав Ваймс. сімейственний чоловік. Успадкував заклад на алеї Віксуна». «Це все, пане Деворде, це все, що відомо варті про пана Нікчемського?» «Розумієте? Розумієте? Про декого з тих, про кого ми знаємо багато, мирним громадянам краще взагалі нічого не знати». Але, Вільям звів брову, на алеї Віксона немає жодного взуттєвого чи шкіряного магазину. Я ні слова не казав про взуття. Фактично, єдиний заклад там, що хоча б дуже відносно пов'язаний зі шкірою, це саме так, сказав Ваймс, але там товар продається як шкір галантерея, сказав Ваймс, забираючи зі столу свого кійка. Ах, звісно ж, шкіра, гумові вироби, вироби з пір'я, нагайки, та інші пікантні дрібнички промовіллям, але ніколи там не бував. Хоча, гадаю, в капралах Нобса має бути повний каталог, сказав Ваймс, і сумніваюсь, що в нас існує гільдія виробників пікантних дрібничок, хоча це було б цікавою ідеєю. В кожному разі пан Нікчемський веде справи чесно і законно, пане Деворде. Старий, добрий, родинний бізнес. Продати трохи того, трохи сього і ще трохи пікантних дрібничок. Безсумнівно, не менш приємних, ніж півфунт на карамельок. Примітка 24. Карамельки, англійською «гамбак», що колись означало «м'ятна карамелька», пізніше стало все частіше використовуватись у сленговому значенні, обдурити клієнта чи замилити очі. Що, без суду? Хіба ж не чудово, – спитав Ваймс із моторошною життєрадісністю. Гарний початок при владі, га? Новий курс, чистий аркуш, не треба вирушити неприємне минуле. Бідний попередник перепрацював, надірвався, нестача свіжого повітря і так далі. Тож запроторимо його в якусь затишну місцину і припинімо згадувати про цей скандал. Яке полегшення, га? Але ви ж бо знаєте, що він не знаю, – перепитав Ваймс. Це офіцерський кійок пана Деворде, якби це був Кілок із цвяхом на кінці ми жили б у зовсім іншому місці. Мені час, ви казали мені, що багато думали, спробуйте подумати ще. Вільям постояв, дивлячись йому вслід. Сахариса вже заспокоїлася, можливо, тому, що більше ніхто не намагався їй допомогти. «Що ми тепер робити, спитала вона. «Не знаю. Напевне, випускати мимо газету – це наша робота. Але що, коли ті двоє повернуться?» Не думаю, за цим місцем тепер спостерігатимуть. Сахариса взялася збирати з підлоги папери. Гадаю, мені було б краще, якби я щось робила. Оце відданість справі, особливо, якщо ти надиктуєш кілька абзаців про ту пожежу. От то приніс звідти чудові кадри, сказав Вільям, правда ото? О, я я. Але вампір розглядав свій іконограф, той був розтрощений, щиро співчуваю, сказав Вільям. У мене є ще ото зіткнув. Знаєте, я думаю, що у велике місто буде легко. Що тут буде цивілізовано. Мені сказали, що в місті за нами наганяються з філами, як удома, У Щусьчині. І я теж намагався. Бачить Боги, намагався. Три місяці, чотири дні та сім годин отримання. Я відмовився від все. Навіть від бліді фройлін в оксамитин лівчиках в обтягуюча чорна білизна і тих маленьких, знаєте, чобітках з високими абсцасами, абсцасами. І це було збочення, не побоюся вам сказати. Він сумовито похитав головою і подивився на свою подерту сорочку. І ось апаратури не розбито, а на мій найкращій сорочка кругом кров, густий червоний кров, густий червоний кров. Бігом крикнула Захариса, рвонувши повзвільяма. Верни Горо, держіть йому руки. Вона махнула гномом. Я цього чекала. Ви двоє, тримайте ноги. Сонні, у мене в столі є шмат кров'янки. Я хочу знати світло, безвинні Безвенні жертви не для мене. простогнав Отто. Примітка 25. Безвенні жертви. Безвинні жертви. В оригіналі Отто плутає словосполучення in vain. Дарма, безцільно. Пишеться AI. Та in vain. Пишеться і ай у вену. обоги його очі світяться червоним, скрикнув Вільям. Що робити? Може, знову зрубати йому голову? спитав Бодоні. Дуже плаский жарт, Бодоні, просичала Сахариса. Жарт? Я що посміхався? От то випростався на його хирлявій постаті, сиплючі прокляттями, метлялися гноми. Крізь блискавку і грім, прорвемося шляхом своїм. Він дуже як віл, гукнув Вернегора. Тримайте, ми теж приєднаємось, сказала Сахариса. Понишправши у своїй сумочці, вона видобула тоненьку синю брошурку. Я це знайшла сьогодні в місії на Бійницькій. Це їхня збірка, і вона знову зашморгла носом. Така сумна, вона називається Денне світло, і там ми повинні заспівати про хрипів Верногора. Отто, борсаючись, відірвав його від підлоги. Щоб морально його підтримати, Сахариса промокнула очі носовичком. Ви ж бачите, він бореться. До того ж, він наклав за нас головою. Так, але потім він її приростив. Вільям нахилився і підняв щось із уламків іконографа Отто. Бісик утік, але зображення, намальоване ним, можна було розібрати. Це було зображення чоловіка, що називав себе братом Шпильком. Його обличчя здавалося просто білою плямою в світлі, якого не побачити очами людини. Але тіні за його спиною. Вільям придивився. «О, боги! Тіні були живі».